Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Ma'ashir al-Muslimin Para pendengar Radio Rojak yang berbahagia Alhamdulillah Untuk sekian kalinya Allah taala Masih memberikan kepada kita Kesempatan untuk Bertemu kembali Berjumpa kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab di Radio Roja Yang insya Allah hari ini kita akan masuk uh, Pada halaman khamsata asyar, halaman 15 Yang mana kita sudah sempat mempelajari Atau sudah membahas bersama-sama Darsul awal Kemudian adar susani, kemudian pada pertemuan pekannya lalu kita sudah menyelesaikan adar susalif. Ada sedikit mungkin yang perlu diulang kembali sebelum kita akan masuk ke pelajaran berikutnya. Sebelum kita masuk ada beberapa hal yang kami tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kepada ikhwan wa akhwat para pendengar Radio Raja yang berbahagia khususnya bagi yang mengikuti pembelajaran kita agar tidak lupa untuk merojah dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari sebagaimana telah, sampaikan, sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu bahawa agar mufrodat atau kosakata yang telah kita pelajari terus kita ingat maka di antara cara yang paling efektif adalah mengulang-ulang pelajaran Dan banyak sebenarnya banyak siasat yang bisa kita lakukan e, Misalnya setelah pembelajaran sebelum tidur Misalnya kita mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari Kemudian pada pekan berikutnya sebelum e, pembelajaran dimulai Pada maghrib misalnya kita mulai kembali merojah pelajaran yang lalu Sehingga setiap kali pertemuan kita berada dalam keadaan siap dan memiliki gambaran yang jelas tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati Dan seperti yang Anda sampaikan sering sekali Bahwa tidak ingin kita tiap kali ketemu, tiap kali berjumpa dalam acara ini Antum seperti seanakan tilmi dunjirid Artinya tiap pertemuan seanakan baru saja belajar bahasa Arab Baru saja seperti murid baru Tentu ini satu hal yang tidak kita harapkan Kemudian dalam pembelajaran kita uh, sedikit sebelum kita masuk memang ada beberapa metode lagi yang bisa yang tidak dapat kita sampaikan terutama uh, Anna tidak bisa melihat langsung bagaimana kemajuan antum terutama dalam masalah tugas-tugas uh, yang diminta oleh buku ini di sini antum diminta untuk waktu misalnya membaca lalu menulis membaca alhamdulillah bisa dapat di Uh, pantau, adapun menulis ini hal yang mungkin belum dapat kita akomodasi. Mudah-mudahan, Insyaallah uh, ada satu usaha ke depan, Insyaallah nanti akan kita coba uh, satu cara bagaimana agar antum dapat <tuh> uh, kita dapat melihat bagaimana peningkatan antum atau kemajuan dan efektivitas pembelajaran kita dari hasil tulisan yang antum tulis. Ini Insyaallah mudah-mudahan harapan ke depan yang bisa kita uh, laksanakan. Taib, ikhwan wa akhwati Allah, a'azakumullahu bil-islam, nadakhul al-an, kita masuk sekarang, fi darsina al-yawm, hadihi leila, pada pelajaran kita malam ini, safha khamsata asyar. Tapi sebelumnya kita akan sedikit merajah, tapi dahulu sedikit mengulang pelajaran yang telah kita lewati. Antum semua lihat ad-darsus salih. Taib, kita akan sedikit merajah, Istamik atas makarir. Saya minta anda ikuti setelah saya ucapkan. Istamik atas makarir. Baitun al-baytu. Baitun al-baytu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Taib. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Taib. القلم مكسور, القلم مكسور الباب مفتوح, الباب مفتوح, الباب مفتوح الولد جالس والمدرس, والمدرس واقف الكتاب جديد, الكتاب جديد والقلم قديم, والقلم قديم الحمار صغير, الحمار صغير والحصان كبير, والحصان كبير الكرسي, مكسور الكرسي مكسور المنديل وسخ الماء, الماء بارد القمر جميل, القمر جميل البيت قريب, البيت قريب والمسجد بعيد, والمسجد بعيد الحجر, ثقيل الحجر ثقيل والورق خفيف, والورق خفيف اللبن, حار اللبن حار القميص نظيف, القميص نظيف طيب saya minta satu ikhwan membaca, lalu diterjemahkan per kalimat. Fadol, man, man siapa yang baca? Fadol. Fadol, Fadol ya Ridwan. Ad-dassu tharis, pelajaran ketiga. Naam. Baitun <coughs> al bait Mubah syaratan, langsung saja. Rumah. Ki kitabun al-kitabu, buku. Nah. Qalamun Al-Qalam Nah Umpen. Jamalun Al-Jamalun Untah Nah Al-Qalamu Maksud Al-Qalamun itu patah nah. Al-Babu Miftuhun Pintu itu terbuka Nah Al-Weladu Jalisun Anak kecil itu duduk Wal-Mudarris Waqifun Dan Bapak Guru itu berdiri Nah Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Naam. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Al-himaru wal-hisanu kabirun. Naam. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Naam. Al-kursiyyu makhsurun. Kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor Al-ma'u baridun Air itu dingin Al-qamaru jamilun Bulan itu bagus nah. Al-baytu qaribun Rumah itu dekat Wal-masjidu ba'idun Dan masjid itu jauh nah. Al-hajaru thakilun Wal-waraku khafifun Batu itu ringan Batu itu berat nah. dan kertas itu ringan Nah Al labanu harrun dan susu, susu itu panas. Naam. Al qamisun nadhifun. Ka kami ka itu bersih. Bersih, mumtaz. Barakallahu fikum. Di sini antum lihat ada beberapa kalimat yang memiliki lawan katanya. Contohnya jadidun bidduhu lawan katanya qadim. Qadim. Jadidun bidduhu, bidduhu artinya lawan katanya. Bidduhu qarimun lalu di sini ada saghirun didhuhu lawan katanya Kediru. kabirun ahsantum kemudian ada baridun didhuhu ha harun Ma mana baridun din harun panas panas barakallahu fikum masyaallah antum semua alhamdulillah murajaah di rumah dan insyaallah mmadhan para pendengar dari roja semuanya insyaallah telah mengulang kembali pelajaran sebelum kita bertemu pada malam ini. Baik. Ada al-kirimatul jadidah. Unzuru sofha arba'ata Unzuru ya ikhwan. Untuk semua lihat sofha arba'ata Halaman 14. Pada bagian paling bawah ada beberapa kata yang diletakkan dalam kotak. Al-kalimatul jadidah. Ana minta antum akhy dan ba, baca dengan memperhatikan harakat huruf atau tanda baca huruf terakhir. Fadhil. Al-qamaru. Al-qamaru. Mumtaz. Jadidun. Muntaz Qadimun. Naam. Wa Sekali lagi. Marratan akhra ya akhi. Sekali Wasihun. lagi wasikhun kha wasikhun n'am nadifun sekali lagi nadifun dha nadifun nadifun n'am harun harun yakfi baik ah saner teruskan nak ai andum tidak ada apa salah baridun n'am Sohirun n'am kabirun n'am maftu maftun n'am maksi makhsur muntaz jayed barakallahu fikum alakhir anta ya akhil karim saqilun na' khafifun jamilun waqifun jalisun baik masyaallah barakallahu fikum alhamdulillah baik nakhul alaan kita masuk sekarang fi safhah 15 haranan 15 antum yang punya buku ikhwan dan akhwad para pendengar dari antum bisa lihat pada halaman 15 sofha 15 Najmun istami' jaydan istami' jaydan dengarkan baik-baik Najmun An-Najmu Najmun An-Najmu Dikun Ad-Diku Dikun, Dikun Adiku, ad rajulun, arrajulu, rajulun, arrajulu, polibun, apolibu, polibun, apolibu. Hmm. Antum lihat di sini. Antum di sini di berikan pembelajaran tentang alif lam. Antum perhatikan. Kalimat-kalim sebelumnya yang kita pelajari uh, berkaitan dengan harokat terakhir huruf uh, harokat huruf terakhir. Antum lihat di sini. Sekali lagi anak ingatkan, jika tanpa alif lam maka harokat atau tanda baca huruf terakhirnya adalah tanganin. Adapun jika diberikan alif lam, jika satu kata diberikan alif lam, maka tanda baca atau harokat huruf Terakhir Menjadi tunggal Tidak lagi menjadi tanwin Lihat Najmun An-Najmu Dan seterusnya Dan insyaAllah Mufradat ini bukan mufrad yang baru Ada sekezalik Bukankah begitu eh kawan Bala Kelampanya Alisa kezalik Bukankah begitu Antara jawabannya Bukan naam Jawabannya Bala Iya Baib Istamik jirin Anak teruskan Istamik jirin Dengarkan baik-baik Wahid Tantumiyat ada tanda, uh, ada angka dalam kurung, ada angka kecil dalam kurung. Wahid an najimu ba'idun an najimu ba'idun isnan arrajulu waqifun arrajulu waqifun salasa nomor tiga salasa As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Arba'ah. Nomor empat. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Khamsah. ad jamilun. ad jamilun. Baik. Kita coba kan nomor lima dulu. Kita ulang kembali dari awal antum lihat nomor satu wahid An-najmu ba'idun An-najmu ba'id. Apa Ma An-najmu ba'idun ya kawan Bintang, Bintang jauh. itu jauh. ba'id, jauh. 2 ba <laughs> Ar-rajulu waqifun Ar-rajulu waqifun. Apa Ma makna Ar-rajulu waqifun? Ar-rajulu orang laki-laki dewasa itu. Waqifun berdiri ah, as-sukaru hulun as-sukaru hulun maafkan as-sukar nah. alhamdulillah semua mufradat anda perhatikan yang telah kita baca bukan mufradat yang baru insyaallah as-sukaru hulun gula tersebut atau gula itu hulun, maafkan as nah ini mungkin yang baru hulun, hulun. manis Al -hul. manis Subagana sabda Nabi SAW alaihi wasallam ad-dunya manis lagi indah artinya e, menipu dan menraikan di sini as-sukkaru hulwun gula itu manis al-thalibu ah mana al-thalibu al-thalibu murid atau At-Tilmizu. At-Tilmizu dan At-Talibu memiliki ma'ana yang sama. At-Talibu maridun. Nama mana maridun, ikhwan? Sakit. Nama maridun sakit. At-Talibu maridun. Murid itu sakit. Baiklah, sekarang istami'an dan kariru. Dengarkan, alam, kami ta di sama-sama, ikhwan. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Diikun adiiku, diikun adiiku, Rajulun arrajulu, rajulun arrajulu, Talibun atalibu, at talibun atalibu, at Daib, an Najimu baidun, an Najimu baidun, an Najimu baidun, an Najimu baidun, واقفن، الرجل واقف الرجل واقف الرجل واقف السكر حلو السكر حلو السكر حلو السكر حلو الطالب مريض الطالب مريض الطالب مريض ط ط ط احسنتم Taip. Kita lanjutkan. Istimae jayidan. Istimae jayidan. Dengarkan dengan baik. Adiku jamilun. Adiku jamilun. Nama ana adiku jamilun? Ayah, Ayah, jago ayam jago itu jamil. Iya. Bagus. Bagus. Bagus, nah, atau meletakkan kerennya bagus ini di di tempatnya masing-masing Kalau binatang tidak mungkin binatang itu ya, ganteng, nah. tidak. <laughs> tidak. tidak Adiku, ayam jantan itu, bagus <coughs> Ad-daftaru jadidun Ad-daftaru, ad-daftaru ad mana ad-daftar ya kawan? Ad-daftaru jadidun, ad-daftar Buku Ad-daftar buku. Buku. buku daftar buku Beberapa eh, penggunaannya kadang berbeda dengan Alkitab. Alkitab, ini Antum megang, Alkitab. Buku pelajaran bahasa Arab, Duru, Antum bilang ini Alkitab. Tapi kalau Antum punya buku tulis, maka Antum bilang Ad-daftar. Atau Al-Qurwasa. Ad-daftar atau Al-Qurwasa. Jadi Ad-daftar kadang bermakna sama dengan Alkitab, tapi kadang Ad-daftar maknanya buku tulis. Ad-daftaru. Dan seperti yang dimaksud di sini adalah buku tulis. Ad-daftaru artinya buku tulis. Ad-daftaru jadidun. Hmm, jadidun bukan kelembaran baru insyaallah. Jadidun baru. Hmm. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Hmm, at-tajir gimana at-tajir? Pedagang. Pedagang. Ghaniyun? Kaya. Kaya. Nah. Ghaniyun artinya? Kaya. Kaya. Hasan. Nah, Zani kaya. pedagang yang kaya. yang kaya Masya Allah ad dukanu maftuhun ad-dukanu mana ad, ad toko atau warung ad-dukanu maftuhun maftuh mana maftuhun terbuka. ah terbuka toko itu terbuka al-wanadu faqirun Al-waladu faqirun. Al-walad mafum insyaAllah. Sudah kita pahami maknanya. Faqir. Uh, faqir. Faqirun. Lihat banyak sekali bahasa Arab. Kalau kita perhatikan. Uh, banyak bahasa Arab itu ada dalam bahasa kita. Mulai dari istilah-istilah syar'i Sampai istilah-istilah sehari-hari. Yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ketika kita teliti. Asalnya dari bahasa Arab. Faqirun. Faqir. Artinya. Miskin. miskin al baladu faqirin at tuffahu ladhidun at tuffah at tuffahu ladhidun at tuffah mana at tuffahu apel at tuffah artinya apel ladhidun ladhid ah lezat lihat ada sedikit kemiripan dengan bahasa kita ladhidun lezat At-tabibu tawilun At-tabibu tawilun mm, At-tabib makna at-tabib ikhwan Dok doktor. doktor tawil Aa, orangnya tinggi tawilun itu tinggi At-tabibu tawilun doktor itu Tenggi. tinggi tinggi fizikal ya, maksudnya Wal mudarrisu qasirun hmm wal mudarrisu qasir makna qasir pendek pendek, pendek. Ah. At-tabibu tawilun Doktor itu tinggi, wal muda risu, dan guru itu pendek. Ya, bisa jadi dokter itu dari Eropa tinggi-tinggi, dan bisa jadi guru itu dari Asia rata-rata Indonesia lebih pendek. Allahwalad. Taib, anak orang sekali lagi kita pahami sama maknanya. Adiku ad jamilun, adiku ad jamilun. Mana adiku ad jamilun ini, kawan? Anjago itu? Bagus, bagus. Ah, Ad-daftarru jadidun. Ad-daftarru jadidun. Hmm, Terjemah ya ikhwan. Buku, Buku, itu... Buku tulis itu. baru. Baru. Hasan ah, tuh. At-tajiru ghaniyyun. Pedagang itu. Dukang Pedagang itu, itu. itu. ghaniyyun? Kaya. Kaya. Kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Ah. Terjemah ya ikhwan. Toko itu terbuka. terbuka. Hasan ah, Al waladu faqirun Anak kecil itu fakir fakir miskin maksudnya At tuffahu ladhidun Apel itu sedap Al tabibu tawilun Doktor Wal mudarrisu qasirun Guru itu pendek masyaallah Allah fikum Kita baca sama-sama ya akhwan Istami' thumma qirra اديكو جميلون اديكو جميلون الدفتر جديد الدفتر جديد التاجر غني التاجر غني الدكان مفتوح الدكان مفتوح الولد فقير الولد فقير Al-Tufahu Lathidun Al-Tufahu Lathidun Al-Tabibu Tawilun Al-Tabibu Tawilun Wal-Mudarrisu Qasirun Wal-Mudarrisu Qasirun Baiklah, ikhwan Kita ulang kembali dari awal, dari semuanya Dari awal Najmun An-Najmu Najmun An-Najmu Dikun Ad-Diku ليكن اديك رجلن الرجل رجلن طالبن الطالبو طالب الطالب. النجم بعيدن النجم بعيدن الرجل واقفن الرجل واقفن السكر حلو السكر حلو ما معنى حلو يا إخوان manis manis الطالب مريض Hmm. At-tolibu maridun <coughs> Ma mana maridun? Sakit Ad-diku jamilun Ad-diku jamilun Ad-daftaru jadidun Ad-daftaru jadidun Maa makna addiftar? Buku tulis Buku tulis At-tajiru ghaniyun At-tajiru ghaniyun hmm. sini Ghaniyun Ma mana ghaniyun? Kaya, Kaya. Ad-dukkanu maftuhun Ad-dukun masturhun Al-waladu faqirun al faqirun. Mm, faqir di sini lawan katanya didhuh dhani wanin faqirun didhuh lawan katanya wanin ahsantum At-tuffahu ladhidun At-tuffahu ladhidun ma mana at-tuffahu ladhidun ladhidun ladzat ladhidun at-tabibu at tawilun At-tabibu ta'wil Walmudarrisu Walmudarrisu Qasirun Walmudarrisu Qasirun Baik Pendengar Raja dan Mereka Allah SWT Kembali di 756 AM Dan pada malam ini bagi Antum yang mungkin baru bergabung Bimbingan Bahasa Arab Kita mulai kembali dan Untuk selanjutnya akan kami berikan Kesempatan bagi Antum Para pendengar roja yang Ingin membaca, anda bisa menghubungi di 8236543. Tapi kita angkat. So. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam dengan siapa Umi? Di mana? Umi Rafi, bumi anggrek. Bumi anggrek, Bekasi ya? Iya. Tapi ya, Umur Rafi sudah punya bukunya? Sudah. Sudah alhamdulillah. Begitu sudah mendengar tadi Umur Rafi ya, alam ya. 15. Tapi. Sudah. Tapi kalau sistemnya ini semua dengarkan kemudian ikuti. Najmun an Najmun. Najmun an najmu Mama na an najmu, Ma -najmu umur Rafi? Bintang. Bintang ah Rajulun ar Rajulu. Rajulun ar Rajulu. Mama na ar Rajulu? Orang lelaki laki Dewasa. Nah. Dewasa. Dikun ad Diku. Dikun ad -diku. Talibun at Talibu. Talibun at Talibu. Nah. Baik. An Najimu Ba'idun. An Najimu Ba'idun. Ar Rajulu Wa Kifun. Ar Rajulu Wa Kifun. As Sukaru Hulun. As Sukaru Hulun. Maman As Sukaru Hulun, Mu Raffi? Gula itu manis. Masya Allah. At Talibu Maridun. At Talibu Maman Maridun? Sakit. Nampak. Diku Jamilun. Al-Diku Jamilun Al-Dastaru Jadidun Al-Dastaru Jadidun Al-Tajiru Ghaniyun Al-Tajiru Ghaniyun Maman Ghaniyun? Kaya Naa Al-Dukkanu Mastuhun Al-Dukkanu Mastuhun Naa Maman Toko Toko, ahsan Alwaladu waladu Faqirun al Faqirun At-tuffahu ladhidun At-tuffahu ladhidun Naam At-tabibu tawilun At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun wal mudarrisu qasirun Tayib terjemahkan umrahsi yang terakhir ini Dokter itu tinggi dan guru itu pendek Muntasabarakallahu fik Alhamdulillah cukup Jazakallahu <tut> <Alhamdulillah>. khairan wahai ummi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, mungkin satu telefon lagi kita berikan kesempatan bagi anda <coughs> di 8236543 sebelum kita masuk ke tamrin. Baik, assalamualaikum. Halo Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Umi di mana? Dengan Umo Akmal di depok. Oh, iya. Baik, baik. Umo Akmal sudah ada bukunya? Sudah. Baik. Nah. Istighfar semak kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Nah. Najmun an Najmu. Najmun an Najmu. Dikun ad-diku Dikun ad-diku Baik Tolong diteruskan Om Wakmal Rajulun ar-rajulun Naam Tolibun at-tolibun Naam Lanjutkan Stamir An-Najmu Baidun Naam Ar-rajulun wakifun Ma mana ar-rajulun wakifun? Orang laki-laki dewasa Wakifun Berdiri Naam Stamir, teruskan As-Sukaru Hulwun Naam At-talibun maridun. Maridun. Maridun. Hmm, mana an-naridun, Sakit. Sakit, ahsant. Istamir. Adiku jamilun. Naam. Adaftaru jadidun. Naam. At-tajirun ghaniyun. Mumtaz. Ad-dukanu maftuhun. Naam. Al-waladu faqirun. Naam. At-tuffahu ladid ladidun tapi tabibu tawilun wal mudarrisun qasirun baik ukmakmal eh uh, ana ingin menanyakan beberapa hal uh, lawan kata dari Wakifun Wakifun berdiri lawan katanya duduk tidak muntaz jadi dun ditdu lawan katanya ditdu qadimun muntaz Uh, faqirun biddu ganiyun mintaz barakallahu fikum alhamdulillah yakfi cukup cukup mie ya? makasih bosan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tayyib afdolus kita teruskan Tamarinu <coughs> tanarinu latihan latihan ikra waqtub mabati Awakhiril kalimati ikra mana ikra ikan baca lah sebagaimana dalam surat al al-alaq iqra bismirabismirabikallazi khalaq ahsanta iqra waktub oktub uh, mana oktub Tulis dan tulislah ma' dengan babati dengan menulis dengan memastikan apa namanya? Uh, aakhirul kalimat tanda huruf-huruf uh, terakhir pada kata-kata berikut nah ini tugas antum ini antum yang baca Baik, nah, mana yang saling baca? Ikhwan studio, terfadwal. Hmm? Antara akhirnya, terfadwal. Al-babu. Ya, nah, mana mana al-babu? Pintu. Pintu Ahsanta. Hmm, istamir, teruskan. At, at, -ta at ta jiru Mumtaz, mana mana At-ta-jiru? Pedagang. Pedagang, Ahsanta. An najmu An najmu nah, terjem, Terjemahkan, terjem? Bintang. Ya, nah, istamir. Al-Qomaru. Ad-dikun Maman al ya ikhwan Bulan Ad-dikun Ayam jantan Ayam jantan, ya kfi, baik, barakallah Fadal, ya akhir-akhir Al-ma'u mm, al -ma Maman al-ma'u Al-ma'u, ah, al-ma' Al-ma' Ayam Istamir As-Sariru As-Sariru hmm, As-Sariru Masih ingat As-Sariru ya kawan? Nah, ini pelajaran yang cukup jauh ini As-Sariru ini Nanti kalau tidak merajak Akan lupa nanti As-Sariru Kasur Panjang Atau ranjang nah. Al-Baytu Al-Baytu Rumah, Rumah. Al-Masjidu Nah, nah. Ar-Rajulu Ar Ar Ar-Rajulu Ar-Rajulu Orang dewasa Orang dewasa As-Sakaru as Ah As-sakaru as-sukaru as nah. Gula Al-waraku Al-waraku Al-waraku Al-warak al, -wa -al warq al al al nah. al Kertas Kertas -santa. Fikir. Masya Allah Al-warak kertas uh, Sedikit tadi uh, Mohon hati-hati Jangan Membaca as-sukar dengan as-sakar As-sakar <laughs> itu maknanya adalah Mabuk no, no, no, no, no, no, no. Mabuk Ya. Sukar mabuk mabuk baik ah kita masuk ke halaman 16 safa 16 imla, farag. imla. Maman imla? al faragh imla mana imla Isilah islah al faragh mana al faragh titik titik hmm al faragh maknanya asalnya artinya tempat yang kosong di sini maksudnya tempat titik ini Fima yali uh, dalam hal-hal berikut. <coughs> biwadai, biwadai, bi dengan wadai meletakkan kalimatin kata munasibatin. Mana yang munasibah? Cocok. Cocok yang sesuai. Anak ulang. Imla'il faraq fima yali. Isilah titik-titik berikut biyawdahi dengan meletakkan kalimat munasibah kata atau e, kata yang sesuai wahid hmm antak ya akhiri tolong titik titik ghaniyun ar-rajulu ghaniyun ar-rajulu ghaniin bisa sebut apa saja ar-rajulu jawabannya kemungkinan banyak tidak hanya satu ar-rajulu ada yang bisa memberikan jawaban lain tolong ya sekali lagi Ahsant Ahsant, bagus Cuma hanya perlu diperbaiki sedikit Ahsant At-ta-jiru Ghaniyun Nah Taib Siapa lagi yang punya jawapan lain? Al-waladu Ghaniyun Mungkin Al-waladu Ghaniyun Dan seterusnya Al-ustadu Al-ustadu Ghaniyun InsyaAllah Al-ustadu fakirur Al-Ghaniyun Taib Taib Ithnan Nomor dua Nomor dua Titik-titik Hulwun Hulwun Nah Hulwun Ashayu Ashayu As As Hulwun Mana Ashay? Teh Teh, Teh. Teh. Ha. Belum kita pelajari ini ni, ini Tapi Alhamdulillah kata baru muncul Apa lagi? <laughs> Al-Labanu Al-Labanu Hulwun Al-Labanu Hulwun hmm. Apa lagi? Banyak, banyak kemungkinan Al-Khubzu Al-Khubzu oh, Belum kita pelajari Dengan kalimat yang sudah kita pelajari Dengan kata yang sudah kita pelajari di sini. Ada Al-Mau Hulwun atau uh, as-sukaru khulun dan seterusnya Alhamdulillah Nanti insyaAllah para pendekar bisa nanti mendapat giliran untuk menjawab Salah asa titik-titik maridun hmm. maridun ayah kawan al-rajulu maridun al-mudarrisu maridun al-waladu Al maridun. Nah. Al maridun. maridun dan seterusnya mana mana maridun? sakit, sakit. <coughs> penting ini penting memahami kata yang ada di sini karena kalau tidak paham uh, antum makan surat untuk menjawab sebagaimana pepatah Arab mengatakan fahmus sual fahmu as sual memahami soal itu nisful jawab setengah daripada jawaban artinya kalau antum sudah paham makna uh, satu kata arti syarat Antum bisa melengkapinya dengan makna yang lain 4 nomor empat ladhidun titik-titik ladhidun ha at-tuffahu ladhidun At Adikku, adikku laziedun. Mashallah, adikku tentu yang sudah yang sudah masak tentu saja. Adikku laziedun. <laughs> tidak, adik ad yang masih hidup tidak. Adikku di sini maksudnya adalah ayam sudah dipanggang, masyaallah, laziedun. Taip, ha, apa lagi? Almau, Allah Al benu laziedun. Ahsan kebarokallah fiq. Taip, kamsah, kamsah. Ah, titik-titik, ha. Tawilun Nama-nama Tinggi. Tinggi, hah? Fabel, jawabannya? Al jawab? Abu Bibu, Pawilun mungkin. Hah, Al Rajulun, Pawilun, Al Waladun, Pawilun. Banyak banyak sekali kemungkinan. Alhamdulillah. Sita titik-titik, Qasirun, Qasirun. Mana tak Qasirun? Pendek-pendek. Nah, fadz. Mana Siapa yang menjawab? Al Muddariso Qasir mungkin. Hah, Adiku Qasir mungkin. Adiku Qasir. Baik. Hah. Baik, kita berikan kesempatan untuk para panaga untuk menjawab. Iya, silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab pada 8236543. Kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ahmad di Rao Lumbu. Silakan. Ummu Ahmad ada bukunya? Insyaallah ada, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Fadhal Ummu baca nomor 1, 2 dan 3. Tafadhal. At-tabibu -tab, at ghani. Baik, ممتاز. Al-waladu hulwun. Al-waladu hulwun. 30. Al-waladu maridun. Al-waladu maridun. Masyaallah. Bisa diteruskan, Umu? Tafadhal, silakan. At-tuffahu ladidun. Mumtaz. Ah. Istamin. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Ah. Al-akhir, yang terakhir. At-thalibu qasirun. At-thalibu Oh sir, ah, ah, ya, barakal. Assalamualaikum Barakallah. Cukup, masyaAllah. Terima Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satria, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, yang nomor 8 saja. Ah, semuanya antum jawab tepat, tepat Dengan kalimat yang berbeda satu. Silakan, dengan kalimat yang berbeda tentu saja, tidak dengan jawaban yang tadi bersama sebutan Ummu Ahmad. Ghaniyan kaya. Awwaladu Ghaniyan. Mumtaz. Hmm. Ah, Allahu banu Halwan. Halwan, naam. Ada jawaban lain? Ah, Alma'u Halwan. Alma'u Halwan mungkin tepat. Jadi, hmm. teruskan. Oh, hmm, Marydun. Ma mana nama Lupa tu. Ah, masya Allah. Mari itu. Antum kena flu. Ah, mari itu. Sakit, sakit. Nah. Mm. Atil At mizun, mari ah, Sekali lagi, marat. Sekali lagi, ya, kah? Maraton nak kah? Atil mizun, mari itu. Antum ingat kaedahnya. Jika isim sudah masuk alif lam, dimasuk alif lam, maka tidak jadi tampil lagi, tapi menjadi tunggal. Atil At mizu, taat. Teruskan. Sistem merah, satria. Atofahu. Ladidun Tayyib, masyaallah. Mama ana ladidun? Ladhad. Ladhad, barakallahu fikum. Teruskan. Al-mudarrisun tawil. Naam. Al-waladu qasir. Al Al-waladu qasir, masyaallah. Barakallahu fikum. Cukup. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sudah depan-depan kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Omayes. Gimana? Cleduk. Ummu Mer ada bukunya? Belum punya. Belum punya. Tapi, ya. tapi, tapi tadi sempat mengikuti Ummu Mer ya? Iya, ngikutin. Aku pengen itu istilahnya titik-titik. Ah, Alhamdulillah. baik ah, Saya berikan kalimat terakhirnya Ummu ya. Mm -mm. Ummu yang ini, Ummu yang menjawab. Iya. Uh, Goniun. Arrojul Goniun. Taid. Anak-anak Ummu, tidak, tidak urutan ini. Tidak masalah yang salah? Ah, tak apa. -apa. Tawilun. Uh, Al-Babu Tawilun Al-Babu Tawilun uh, Mungkin, mungkin, bisa, bisa Tinggi dia, mungkin, Masya Allah uh, Kasirun uh, Mamana Kasirun, uh, umu? Pendek Pendek hmm. uh, Ar-Rajulu Kasirun Ar-Rajulu Kasirun tayy. Terakhir, umu? Ya yeah. Maribun Al-Waladuh, Maribun Baik, Barakallahu Fikm, cukup Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kembali di 8236543. Tapi Kita angkat tangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umi? Di mana? Umi Arina di Cibitung. Baik, Umi Arina. Ada bukunya, Umi? Ada, Umi. Baik. Anda ajak, ya? tidak sesuai dengan urutan di buku. Bahkan mungkin akan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak disebutkan di buku ini, Anda sebutkan. Maftohun, titik-titik, Maftohun. Mamana maftuhun ummu? Terbuka. Terbuka. Hmm. Bagaimana jawabannya? Apa saja yang bisa terbuka? Al-babu. Al al teruskan al babu terus kan? Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, eh uh, soal yang kedua, soal Tsani. Eh jadidun. baru. Heeh. Ah, Baik. Hmm. Bagaimana jawabannya? Titik-titik jadidun As-sariru jadi. Masya Allah. Montaz. As-sariru jadi. Jadi. Taib. As-soalul Soalan ketiga. Waqifun Mana mana Wakifun? Berdiri. Berdiri. Taib. Jawabannya. Al-Mudarrisu waqifun Montaz. Al-Mudarrisu waqifun As-soalul Soalan yang terakhir. Umu. Siap? Yeah. Hulun. Hulun. Mana mana Hulun. Titik-titik. Hulun manis manis ah papabam al ma'u -uh hulun masyaallah mumtaz barakallahu Taip, Ya tajak fee cukup ya makasih ustaz assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh baik kita masuk ke latihan ketiga ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimati fil qaimati alif Ihtar, Ihtar pilihlah, Ihtar artinya pilihlah. Kalimatan, mana kalimatan? Kalimatan kata min al kawimah min dari al kawimah list atau daftar, daftar ba, Antum lihat di situ ada dua uh, dua daftar kalimat. Alif ada ba. Antum di sini diminta untuk memilih kata dari kelompok ba yang sesuai tunasibu, yang sesuai, yang cocok al-qalimah kata al-lati yang fil qaimah alif yang ada di al qaimah daftar alif. Antum lihat di sini. Antum di sini diminta untuk memilih. Kalimat yang ada di daftar ba, yang ada di list ba, di kolom ba, yang sesuai dengan kata yang ada di kolom Alif. Ah. Anda paham, insyaAllah? Baik. Kita saya, saya minta ikhwan di dulu untuk menjawab. Nah, Pada tidak, satu-dua soal. Satu mau mencoba. Tepat. Manujib. Fadal di akhir-akhir kirim. Fadal. At-tolimu. Sekali lagi akhir-akhir ikhra, martan akhra. At-tolimu. Nah. At-thalibu artinya At-thalib mana At-thalibu? Uh, murid. murid. Nah, katanya sesuai dengan At-thalibu di daftar ba di kolom ba. At-thalibu -tol, at maksurun. At-thalibu maksurun. Ma mana maksurun ya, kawan? Patah. Patah. Ah, antum nah, berarti di sini artinya murid tersebut patah, ya. Banyak bisa bisa bisa benar tapi eh cari cari yang kalimat yang sesuai. Jawabannya masih kurang tepat. Tu pada lain. coba aja yang lain. siapa yang menjawab? Man injib. Fadal ya akhil karim. At-talibu maridun. At-talibu maridun mumtaz. At-talibu maridun. Mana at-talibu maridun ya akh? Dokter. Siswa itu sakit. Tayib sakit. Ah, 2. Ha. Mana satu 2? Fadal ya akhil karim. Fadal ya akh addukan hmm addukan cari kalimat atau kata yang sesuai yang cocok dengan kalimat addukan <coughs> tababak ad maksur addukan maksur gimana Ma maksuran antum mengalami kesalahan yang kedua kalinya maksur artinya patah tidak mungkin e, jawabannya addukan maksur nah addukan Maftuhun mafthuhun mafthuhun baik kita buka untuk para Pergi di rumah, tafadhal. Baik, silakan kita angkat. Asalamualaikum. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Dengan Umusri di Kelapa 2 Wetan. Baik, baik. Umusri ada bukunya? Ada. Alhamdulillah. Baik, uh, di, di nomor tiga surah At-Tuffah. Tafadhal, cari kalimat atau kata yang sesuai. At-Tuffahu latidun. At-Tuffahu la Lathidun Lathidun Lathidun la Mumtaz Lathidun nah. Sekali lagi umu Lathidun di Lathidun di Dibaca dengan lengkap At-tufahu At-tufahu Lathidun ah. Ma mana at-tufahu Lathidun Apa itu lezat. Masya Allah Masya Allah Jawab sahih ya kawan oh, Sahih Alhamdulillah Benar al, uh, Kedua uh, Afwan yang keempat Al-ma'u Al-ma'u Harun Al-ma'u Harun Ma mana al-ma'u Harun umu Air itu panas Masya Allah, barakallahu wa'alaikum Teruskan Al-Hajaru Al-Hajaru uh, Namanya Al-Hajaru al nah, Umu? Sakilun Al-Hajaru Fakilun, muntaz Perjemahkan Umu? Al-Hajaru Fakilun Batu itu berat Muntaz Al-Hakir? Teruskan Al-Qolamu Maksurun Al-Qolamu Maksurun, Masya Allah, barakallahu wa'alaikum Ma'ananya Umu? Pena itu patah. Masyaallah Barakallahu fikum. Umum baru saja belajar basarap. Apa sudah pernah belajar basarap sebelumnya? Uh, uh, ini mengikuti aja. Sudah pernah belajar basarap sebelumnya sebelum ini? Uh, baru sedikit. Se sebelum Umum ikuti radio Raja ini, Apakah sudah pernah belajar se basarap sebelumnya? Iya uh, sudah sudah ikut uh, di saorof Nahnu Taib masyaallah barakalallahu fikum. Taib. Ya jazakallah khair. Jazakallah uh, khair Ustaz. Taib jazakallah khair kepada Ummu Suri di Kelapa Dua diwetan. Taib. Hotan. Kita terima kembali ya bagi para pendengar yang ingin menjawab di 8236543. Baik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, dengan siapa sejumana? Dengan Abu Nasrullah. Di mana? Di Rawlumuni. Di... Baik, di... Nasrullah. Abu Nasrul punya bukunya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu al fikum. Baik, eh uh, fadhala gambid antum lihat halaman 16 kayak gitu, akh ya. Ya. Baik, tafadhal antum mulai. At-talibu At-talibu مريض مريض من انا طالب مريض Siswa itu sakit mm sahih alhamdulillah benar baik 2 ad-dukanu mashtuh ad-dukanu mashtuh antarjim apa itu ad-dukan ad itu nah buka mashtuhun terbuka Barat kata itu baiklah ha. salasa at-tuffahu ladhidun ah ha. at-tuffahu Lathirun Lathirun Muntaz Barakallah fikir Tidakfi, cukup? Tidak ah, Ya, cukup fun. Jazakallah khair kepada Abu Nasrul Silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab sisa pertanyaan dari Tamrin yang ketiga ini 823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Dengan siapa Di mana? Ibn Saleh, Minbilanasa Indah Ah Saleh? Ibn Saleh Ibn Saleh Ibn Saleh, anton punya bukunya? Ma'am Ta'ib Istamir, ya Ibn Saleh. Teruskan, akhi. Al-Ma'u. Al-Ma'u Harun. Harun. Mamanah Al-Ma'u Harun? Hari itu panas. Baik, Barak Allah fikir. Istamir, teruskan. Al-Hajaru Sekali lagi, ya akhi. Maradu akhirah. akhir anda baca sekali lagi. Al-Hajaru Thaqil. Thaqilun. Al-Hajaru Thaqilun. Masya Allah, Barak Allah fikir. Mamanah Al-Hajaru Thaqil? Batu itu berat. Naam. Al-akhir. Al-Qolamu Maksud. Naam. Ma kalau apa, hutan uh, itu pecah. Patah. Barakallah. Masya Allah. Hayaku mubarak. Cukup. Ya, jazakallah Khair kepada Nusolleh. Ya, di filmnya seindah. Baik. Masih kita terima di 8236543. Silakan bagi antum yang belum uh, mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Mereka dengan siapa, di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Ah, Adi, antum punya bukunya? Hadir Ustaz. Ah, ana akan berikan soal di luar dari bukunya. Bapak yang keluar dari pelatihan bersantai. Antum siap insyaallah? Siap. Ya ana akan berikan kata-kata pertama antum meneruskan, carikan dengan kata yang sesuai. Nah. Baik, uh, siap? Siap. Baik. Al-maktabu Al-maktabu dit didik. Al-maktabu fulun. Naam ya hazik nah, lagi. Al-Maktabu Al-Maktabu Maksurun mak MashaAllah, Barakallahu Fikhum Ma mana Al-Maktabu Maksurun? Meja itu patah Baik, uh, selanjutnya Al-Waladu Al-Waladu al Maridun, al maridun. MasyaAllah, Barakallahu Fikhum Ma mana Al-Waladu Maridun? MasyaAllah, Barakallahu itu sakit. Sakit, barakahlah fikir. Baik. Soal soalis. Soal ketiga. Ah. Almindilu. Tadi titik. Hmm. Ajit. Hello, selamat datang. Salam yaki. Ajit. Almindilu. Almindilu. Ah. Nama yaki? Kita tunggu jawabannya. Mana almindil? sapu tangan. Sapu tangan. Ah, Anto ini sampai jawaban apa saja? Almindilu. Hmm. Almindilu kasirun. Kasirun. Ah, almindilu kasirun. Ah, sapu tangannya pendek. Kayak mungkin mungkin bisa insyaallah. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. tadi barusan sedikit menguji ee mufradat yang telah kita pelajari sengaja ana memberikan soal-soal yang keluar dari pada latihan tapi insyaallah tidak keluar daripada apa yang telah kita pelajari hanya tinggal nanti antum sering mengulang sering latihan insyaallah lama-kelamaan terbiasa di bagian bawah halaman 16 al-kalimatul jadidah al-kalimatul jadidatu kata-kata baru al-kalimat maknanya kata-kata al-kalimat jamak daripada al kalimah kata al jadidah yang baru hulwun hulma mana hulwun ya kawan? manis maridun Sakir. Sakir. sakit sakit addukanu addukanu toko toko ghaniyun ma mana kaya. ghaniyun kaya kaya barakallahu tawilun kaya. ah tawilun Tinggi. Tinggi. Tinggi Atau panjang Bisa juga berarti Panjang yeah. Fakirun Miskin Miskin Kasirun Pendek Pendek, Pendek. At-tufahu apa? Apa? Barakallah Fikir Taip Taip kita masuk ke Safah Sabahata Halaman 17 <coughs> Halaman 17 Tujuh. Antum Taip Taip Perkaitan dengan pelajaran kita ia ya, dari uh, Abu Nuaim di Bekasi. Nampaknya kenapa pada pelajaran ketiga halaman 12 belas ya. Alif Lam dibaca Al. Sekarang tidak bagaimana cara membedakannya? Khair. Alif Lam dibaca Al. Saya kurang paham maknanya bagaimana? Seperti di sini Al Bahru. Al Bahru. Seperti Al Bahru. Al Bahru. Kemudian Al qalamu kenapa di sini? Ah, ya, sekarang ya. alnya tidak tidak terlihat ya. oh ya nanti insyaallah ini akan kita baca sekarang di halaman 18 ini di halaman 17 ini ini akan sementara lagi kita akan menjelaskan Baik, ada pertanyaan lain iya pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang warokunset apakah ada arti lain selain kertas ya warokun seperti yang pernah anda sampaikan juga bermakna daun kalau dimutlakan saja maka maknanya kertas tapi ketika anda bilang warokus syajar Warakus syajar, syajar itu artinya pohon Warakus syajar, maknanya daun Tapi secara uh, secara asal maknanya dimutlakan maka dia artinya kertas Taip. Taip. Kembali satu lagi pada bab ini Isim-isim uh, atau kata-kata bandanya dimasuki oleh alif lam Sehingga dibacanya mengikuti huruf samsyat atau kemarihnya Kemudian sini kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdidnya Harus ada tasdidnya, bagaimana Akhi? Anda belum paham? Iya yang pertama Apa makna wazirun? Wazir. Ya? Kemudian yang kedua Kenapa kata yang ada alif lamnya Harus ada tasdid? Wazirun maknanya Sudah kita pelajari kemarin Wazirun artinya? Menteri, menteri. Wazirudiniyah misalnya Menteri agama Atau wazirud terbiah Menteri pendidikan dan seterusnya Masalah kedua Iya kenapa? Kata yang ada alif lamnya Harus ada tasdid Alif lam harus ada tasdid Mungkin pada kata-kata yang ada. alif lam Somsia ya Oh iya, ini akan insyaAllah kita akan jelaskan di halaman ini insyaAllah. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaan antem yang barusan tadi ada dua pertanyaan yang berkaitan. InsyaAllah akan kita jelaskan di halaman 17 ini. Baik. Kita uh, baca. Kita baca. Ada al-huruful kamariyatu. Al-huruful kamariyatu. Wal-huruful syamsiyatu. Al-huruful kamariyatu wal hurufus syamsiyyah al huruf artinya huruf-huruf al qamariyah Ma mana al qamariyah al, al qamar Ma mana al qamar bulan bulan di sini apa kaitannya huruf ini jadi bulan Lalu ada al huruf, ada huruf, -huruf yang... as syamsiyyah Ma ada huruf-huruf yang asy mana as syams tadi matahari huruf-huruf as syamsiyyah bersifat matahari apa maksud daripada maksud ini antum antum lihat nanti insyaallah ada di sini ada dua uh, daftar huruf-huruf yang qamariyah lalu ada daftar huruf-huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyah. Antum lihat al-huruful qamariyah. Ada alif. Contohnya al-abu. Al-abu. Lalu ada ba. Al-babu. Al-babu. Lalu ada jim huruf qomariyah yang lain jim al jannatu al jannatu dan seterusnya nanti kita akan baca antum sekarang lihat al huruf syamsiyah al huruf as syamsiyah ada tak seperti at-tajiru at-tajiru tak lalu ada uh, huruf syamsiyah yang lain sa tha. as-saubu as-saubu antum hmm, lihat Dal adiku, adiku. ad, ad Lalu ada zal Az-zahabu ad Az-zahabu hmm. Kalau anda perhatikan Dari dua huruf-huruf uh, ini Huruf-huruf yang tergolong dalam huruf-huruf Qamariya Lebih ada al-huruf Asyamsiyah Anda akan temukan perbedaan yang unik di sini Anda lihat di kalimat Al-abu Al-abu Al-babu Lalu, antum bandingkan dengan huruf-huruf syamsiah at-tajiru as-sau. Antum apa yang antum bisa tangkap daripada beberapa contoh ini? Kalau huruf-huruf qomariyah -huruf antum akan temukan alif lamnya jelas. Al-abu. Al-abu. Lalu al-babu. Al-babu. Alif lamnya jelas antum dibaca. Ketika antum lihat contoh-contoh pada huruf as al huruf syamsiyyah, antum temukan at-ta-jiru. Atajiru. Alif lam, lamnya masuk ke huruf yang selanjutnya. Lamnya melebur dengan huruf selanjutnya. Atajiru. Maka ditasdid. Karena lam asalnya tadi matil, bergabung dengan tak, maka menjadi tasdid. Sehingga al alnya tidak jelas. Akan tapi dia masuk ke dalam huruf selanjutnya. Atajiru. Bukan altajiru. Kalau anda baca Altajir tentu salah. Makanya benar jawabannya. Karena lam ini melebur dengan tak. Dia beri tasdib Lalu kita baca at -tajiru. Kemudian Sa As-sawbu hmm, Juga Bukan tidak antum baca Al-sawbu Tapi As-sawbu Al Dan begitu seterusnya hmm, Di sini Huruf-huruf uh, Atau kalimat-kalimat Atau kata-kata yang kita baca Alif-lamnya jelas Maka dia masuk ke dalam kategori Al-huruf Al-qamariyah Arapun pun alif lam, lamnya yang masuk ke huruf setelahnya Atau dia lebur, dia lebur dengan huruf setelahnya Tidak jelas alnya, tapi masuk ke huruf setelahnya Maka dia masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiya Ini penting dalam hal pembacaan Dalam hal bacaan Ketika antum kalima, menemukan kalimat al-babu tanpa harokat Antum tidak akan salah Tidak mungkin antum baca al-babu, ab-babu Ab-babu, tidak Lamnya tidak masuk ke huruf selanjutnya nah, Karena dia masuk ke dalam kategori Al-huruf Al-Qamariyah. Dan di sini Antum diberi list beberapa eh, puluh kata. Di sini hampir 28 kata. Masing-masing Al-Qamariyah 14, Asyamsiyah ada 14. Di sini keseluruhan huruf-huruf baik yang tergabung dalam Al-Qamariyah maupun Asyamsiyah. Tapi kalau Antum tidak tidak, ha, tidak hafal pun insyaallah Kalau Antum sering membaca Antum antin lama-kelamaan akan mempunyai. Apa namanya Kemampuan untuk membedakan Mana yang dibaca alif lamnya jelas ya masuk ke dalam kategori al-kamariya Mana alif lamnya Lamnya yang masuk ke Atau lebur ke dalam huruf setelahnya Atau yang masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiya al Baik, kita akan baca bersama-sama Kita akan sering mengulang-ulang Insya Allah nanti dengan begitu Mudah-mudahan untuk lebih jelas Baik, istamek summa karir Hei ya kawan, istamek summa karir. Dengan akan kemudian, kemudian diikuti Kita masuk ke al-huruf al al-kamariya dulu Al Abu, Al Abu, Tahir, Al Babu, Al Babu, Al Jannatu, Al Jannatu, Al Himaru, Al Himaru, Al Khubzu, Al -khubzu. untuk melihat di sini alf lamnya jelas terlihat lamnya tidak masuk ke dalam huruf setelahnya tapi dibaca jelas Al Ainu, Al Ainu, Al Qadau, Al Qadau. Al-Famu Al-Qamaru Al Al-Qamaru Al-Kalbu Al-Kalbu Al-Ma'u Al-Ma'u Al-Waladu Al-Waladu Al-Hawa'u Al-Hawa'u Al-Yadu Al nah, Barusan huruf-huruf yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita baca masuk ke dalam kategori mana Ihwan? Al-Huruf Al-Qamariyah al al Alifamnya jelas Kita masuk sekarang Al-Huruf Al-Syamsiyah Istamikatkan makarit At-Tajiru At-Tajiru At-Thawbu At-Sawbu At-Diku At-Diku At-Dahabu At-Dahabu At-Rajulu At-Rajulu At-Zahratu At-Zahratu At-Samaku At-Samaku Al-Syamsu Al-Syamsu Al-Sadru Al-Sadru Al-Sadru Sa Sadru Al-Sadru Al-Sadru Al-Baifu Al-Baifu Al-Talibu Al-Talibu Al-Zahru Al-Zahru Al-Lahmu Al-Najmu Al-Najmu Yang barusan kita baca masuk ke dalam kategori mana, ikhwan? Ash -shamsiyah. Ash -shamsiyah. Alif lamnya, lamnya masuk ke dalam huruf setelahnya Menebur, sehingga lamnya tidak terlihat jelas lagi Ini masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiyah Pentingnya mempelajari hal ini adalah agar kita ketika menemukan kalimat-kalimat seperti ini Tidak salah dalam bacanya. Mana yang alif lamnya kita baca jelas Mana lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya Ini penting Karena nanti dalam pembelajaran selanjutnya kita akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat yang nanti tidak akan antum Temukan harokatnya, tidak akan terlihat Tanda-tanda bacanya, maka ini sangat membantu Pelajaran ini sangat membantu Untuk bisa membedakan mana alif lam Yang kita baca dengan jelas Yang masuk ke dalam kategori alif lam komariya Mana alif lam, lamnya yang masuk ke dalam Huruf setelahnya, dalam masuk ke kategori Al-huruf asyamsi, ini penting Saya minta salah seorang ikhwan, baca Al-huruf al-komariya, tefadzal Al-huruf al-komariya, tefadzal Tefadzal ya khir-kirim, ikhra Al-abu Naam Al-babu Al-jannatu Al-himaru Al-khubzu Al-aynu Al-goda'u Al-famu Al-qamaru Al-kelbu Al-ma'u Al-waladu Al-hawa'u Al-yadu Baik, ini al-huruf al huruf al-shamsiyya kiri-kiri Menyakar saya, saya baca Tafadal Al-Tajiru Al-Tawbu Al-Addaiku Sekali lagi, Akhi Al-Addaiku Al-Diku al Di ah, sini, antum perhatikan Dia Kasrah al Dia terlihat seanakan seperti Fathah Penulisannya di sini, Kasrah diletakkan di bawah tasdid. Kalau dia diletakkan di atas tasdid, maka dia Fathah Tapi kalau diletakkan di bawah tasdid, maka dia Kasrah Fadal, Akhi? Setemir? at diku <Sanak> na az-zahabu ar-rajulu az-zahratu as-samaku ash-shamsu as-sadru ad-dayfu at-tallim at-talibu na'am zahru al-lahmu na'am najmu barakallahu fikum ini uh, al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asyamsiyah al tayyib mungkin diberikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa ikut serta, silakan bagian tu kepada pendengar Roja yang menyimak pembelajaran bahasa Arab ini untuk bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Alikumsalam, warahmatullah. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Nana dari Jatiwaringin. Oh, Pak, Pak Nana. Ya. Pak Nana ada bukunya? Ada Ustaz. Tanya Barokah. Di baca Pak Nana. Al huruf al qamariyah Tepatlah. Al abu. Sekali lagi Pak Nana. Al abu. 6. Al babu. 6. Yeah. Nah. Nah. al jannatu ya al himaru jait nah. al hubzu naam al ainu naam al bada'u nah. al qamu sekarang lagi pak anak al famu naam al qamaru naam al qalbu naam al ma'u naam al waladu jait al hawa'u al yadu masyaallah barakallahu fikum syukran pak anak sama terima assalamualaikum assalamualaikum, assalamualaikum. assalamualaikum. assalamualaikum. assalamualaikum kita berikan kesempatan kembali bagi antum di belakang panah anak di 823 Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, Assalamualaikum wa Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa pak di mana? Agung Kramatjati Di Kramatjati pak ya? Ya, ya baik. Pak Agung ada bukunya pak? InsyaAllah ada Baik, Silakan dibaca. Al-Huruf Asyamsiyyah At-Tajiru uh, Pelan-pelan pak At-Tajiru At-Tajiru Nah At-Tawbu nah. At nah ad Ah sekali lagi pak ini al shamsiah. Al zahabu. Al zahabu. Nama. Al rujulu. Nama. Al zahradu. Jadi. Al tanhu. Nama. Al tanhu. Nama. Al sahru. Nama. Al dayfu. Al talibu al talibu. Al dahru. Al-Lahmu Al-Lahmu Taib mm -mm. Al-Najmu Al-Najmu Barakallahu Fikum Taib, syukran Waalaikumsalam Salam. Salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Taib, silakan satu penelpon kembali Kita berikan kesempatan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh Dengan siapa Umi, di mana? Dengan Umi Ami di Baci Makartari ah, Taib, taib Umi um, Ami Ya Taib, Umi Ami Saya akan bacakan beberapa Kata umu menebak apakah ini al huruf al kamaria atau ashamsiah? Cukup umu menjawab ashamsiah misalnya atau al kamaria. Siap umu? Siap ya. Baik. Al jannatu al kamaria apa ashamsiah? Al jannatu. Al kamaria. Mumtaz Barakallahu fikum. Baik. Uh, al kamaru. Al kamaria. Ah, ya? Al kamar. Al kamar. Termasuk Qomariyah atau Syamsiyah? Al-Qomar Al-Qomariyah Masya Allah Mumtaz barakallahu alaikum Al-Kalbu Qomariyah Al-Qomariyah As-Sadru As-Sadru as As-Samsiyah as Baik as Ar-Rajulu Am-Za As-Samsiyah atau Al-Qomariyah Al-Qamariyah. Al- -Qomariyah. Al A sekali ar-rajulu. Ah, apakah dia Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah. Kenapa sebabnya umum Syamsiyah ini ar-rajulu? Karena Karena lamnya? Lamnya. Hmm, lamnya kenapa lamnya? Masuk ke dalam huruf setelahnya, Ro ar-rajulu. Dia tidak dibaca al-rajulu. Al Paham Om? Alhamdulillah. Tayyib barakallahu. Cukup yakfi? Nah, cukup. Assalamualaikum Kita angkat kembali mungkin dari daerah dia ingin bertanya kepada penerjemah ini. Asalamualaikum. Halo. Iya, asalamualaikum. Dari Ummi Yazid. Ummi Yazid. Iya, di di Karang. Oh, iya. Ummu ada yang ditanyakan atau mau baca? Ini mamanya asaubu. Oh, iya, mana? Ummu. Asaubu. Asaubu, asaubu, asaubu eh uh, uh, baju. Oh, ya. Asaubu sama dengan Al-Qamisu Baju, al Baju. Baik. Baik Ada lagi Umu? Uh, enggak Mau baca Umu? Boleh Baik silakan. Alif Lam uh, Al-Huruf Al-Qamariyah Silahkan terfadal Al-Huruf Al-Qamariyah Oh Al-Qamariyah Iya Dari awal Silakan. Terfadal dibaca Umu ada bukunya? Ah. Halo, Umi. Halo? Ya. Adik punya. Silakan dibaca. Um. Dari nomor 1, dari al, al, al Ini ya Al-Hulul dulu ya. Iya, Qomariyah dulu, silakan Umi. Oh ya, Al-Abu. Naam. al babu Iya. Al-Jannatu. Nama nama Al-Jannatu, Umi? Surga. Naam, baik. Al-Himam. Al-Himaru, al ya. Al-Khubzu. Al-Khubzu. Nama nama Al-Khubzu? Roti, Bapak. Naam terus alat airnu tipe <Tak> motor oh. lampu ah, putus-putus tipe baru kami. sayang sekali. Silakan mungkin nanti bisa menghubungi kembali di 8236543. Ya silakan bapak lain. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, dengan siapa? Bagaimana? Dengan Harun di De Jakarta Mulia. Pak Harun. Ya, betul. Ada bukunya? Ada. Baik, silakan dibaca Pak Al-Huruf Asyamsiyah. Ya, Ya, تفضل. Ataj. Ya. Ah, Istemir. Teruskan. Naam. Naam. Atdhabu. Naam. Arajulu. Naam. Azzaharat. Ma mana azzaharatu? Bunga-bunga. Bunga. Baik. Bunga. Bunga. Atsamaku. Naam. Ma mana azsamak? Ikan. Ah ada gambarnya. Alhamdulillah. Atsamtu. <laughs> al Naam. Ascadru. Ah ascadru. Ma mana azcadru? Dada, dada. Dada. Ah Santa. Abdaifu Ma mana Abdaif? Lemah ya? Ters. Ah, lain pak, itu Abdaif Abdaifu, lemah ini abdaif. Abdaifu Abdaifu ah, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yukrim Baifahu ah, Siapa yang beriman kepada Allah Rasulullah al tadi -Tamu tamu, ya? tamu tamu, barakallafikum hmm. Tamu ya pak. Ya, sah, Abdaifu Tamu Abdaalibu Naam Abdaifu Ma mana Abdaifu? Abdaifu, jelas al-zahir al jelas al-zahir itu punggung, oh, punggung. akum enam baik istengah al allah mana allahmu daging daging naam an-najmu an-najmu mana an-najmu bintang ah santai barakallahu fikum yakfi cukup ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik eh, kita lanjutkan halaman 18 yang menjadi penutup pelajaran kita malam ini Tamrinun tamri nun <coughs> ikra al kalimat al atiyah waktubha wa mura'iyan qawa'ida natqil Huruf qamariyati washamsiyyati ikra maman ikra baca la al kalimat jamak daripada al kalimah kata-kata al atiyah ini. Berikut atau di bawah ini Waqtubha Wa Dan Uktubha Uktub hmm. Tulis Ha Tulislah Ha Ha kembali ke Kata-kata tersebut Dan tulislah kata-kata tersebut Murayyan Dengan memperhatikan Dengan menjaga Kawaid hmm, Kawaid jamak daripada Kawaidah id. ka hmm. ka Kawaidah Masya Allah Kita temukan lagi satu kata lagi yang Bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab Nutqil huruf Nutq, nutq Mengucapkan Dengan memperhatikan kaedah-kaedah nutq Pengucapan Al huruf Al qamariyah Huruf-huruf qamariyah Dan ash Shamsi. ah. Ada yang mau coba? Tepatlah di ya, Yang ikhwan yang di studio Tepatlah di ya, akhi Al baytu Naam. Ini masuk al Qamariyah al ash Al qamariyah As-sant ah, Al-Deku Taip Hada Shamsiya atau Lekomariya? Shamsiya Taip Al-Mudurrisu Naam ya akhi Al-Mudurrisu Al-Mudurrisu Taip Barak Allah Terus Istamil Al-Babu Naam Al-Talibu Al-Sukaru Al-Dafaru Al-Akhu Al-Rasul Al-Rasul Ya kfi Taip Cukup Baik Barak Allah Taip Yang lain Fadal Teruskan Tidak mengapa salah Al-Wajhu Al-Wajhu Taib Assad Assadiq Assadiq Naam Al-Quran Al-Quran Naam Al-Quran Al-Quran Assalatu Assalatu Hmm Al-Ka'batu Al-Ka'batu Taib Al-Rasu Al-Rasu Naam Al-Isbah Haa? Sekali lagi, Akhi Al-Isbah Al-Isbah الإسبع طيب الصابو اس الصابون الصابونو الصابونو طيب الدف الدفرو الظفر طيب الفجر الفجر ال الظهر اه نعم العصر العصر طيب Al-Maghrib. Al-Maghrib. Hmm. Al-Isya. Allah insyaallah. Baik, barakallahu fiikum. Baik, mungkin diterserahkan bagi para pendengar yang ingin ikut serta bersama kami, Taufan. Baik, silakan bagi tu para pendengar kita beri kesempatan yang terakhir ya di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Ahmad di Bogor. Baik. Abu Ahmad ada bukunya, Abu? Insyaallah ada. Baik, eh uh, kita baca. Tafadhal. Aku diberi nama setan lain. Al, al baitu baik. At Diku, Taib. Al Mudarisu, naam. Al Babu, naam. Atolibu, at pelan-pelan. Atolibu, at atolibu, atolibu, naam. Asukaru, at naam. Adaftaru, ya. Al Ahok, al, al Ahu, al Ahu, naam. Al Rasulu, baik. Al Wajhu, naam. As-sadiq. As-sadiq. Naam. As-sadiq. Al Al-Qur'anu. Naam. As-salatu. Al Sekali lagi, Pak. As-salatu. As-salatu. As-salatu. Al naam. Al-Ka'batu. Naam. Ar-ra'su. Al naam. Al-Isba'u. Naam. As-sabun. Al as-sabun. Mana as-sabun? As-sabun. Ah, Indonesia sini, Pak. Sabun. As-sabun. Sabun. Naam. Sah. Fadan. Az-dufru. Naam. Al-Fajru Al-Zuhru Al-Asru nah, Ini sepertinya Al-Zuhru atau Al-Zuhru? Al-Zuhru al al Al-Zuhru Al-Asru Al-Asru Al-Maghrib al al Al-Isya'u al al Sini ada Zuhur, ada Asar, Maghrib, Isya'u Terima kasih kerana, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada ada pertanyaan terkait tentang uruful qamariyah? Ya. Yang tidak difahami pahami nomor 6, 7, 8, 13 dan 14. Terjemahannya. Maknanya, Tayib. Nomor 6, al-ainu. Al-ainu artinya? Mata. mata. Al-ainu sebenarnya al ainu itu memiliki banyak makna, tapi di sini kita ambil salah satu maknanya, mata. Al-ainu. Kemudian ada berapa lagi? Nomor 7. Nomor 7, al-ghadau. Al-ghadau artinya? Makan siang. Alghada'u. Artinya makan siang. siang. Al Kemudian yang ke-8, al-famu al-fam. Nah, kita makan dengan fam. Dengan al-fam, mulut. Al-fam, mulut. Taib, belas dan 14. belas al-hawa'u, al-hawa'. Hawa. Al-hawa' al udara. E, apa lagi? Udara. Udara. Taib. Al-yaddu. tangan. Tangan. Al-yaddu artinya? Tangan. Tangan. Taib. Ya. Baik, Barakallah Fikun. Cukup. Kini eh, demikian kiranya yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini, dan Insyaallah pada pertemuan akar tang kita masuk ke Adar Ad Surabi pelajaran ke empat. Sekali lagi pada para Ikhwan dan akhwat. para pendengar dari Roja yang berbahagia yang mengikuti pembelajaran kita, karena sudah semakin hari demi hari kita banyak mendapatkan mufrad dan kosakata. Anak minta e, dari sekarang dicicil Dengan cara meroja Tiap hari atau tidak tiap hari Mungkin tiap Sebelum kita bertemu misalnya e, Satu menit atau lima menit Antum baca sebentar sebelum kita belajar Atau sebelum Antum tidur malam ini Setelah kita menjadi pelajaran ini Antum ulang kembali Sehingga mufradat yang sudah kita pelajari Yang sudah kita baca dan pahami Antum dapat terus ingat Sehingga jika bertemu dengan kalimat atau kata tersebut pada pelajaran selanjutnya, Antum akan paham dan insya Allah, lama-kelamaan Antum akan mendapatkan perbendaharaan kata yang cukup banyak dan ini merupakan satu hal yang patut disyukuri. Demikian dari saya, subhanakallah bihamdik, ashiru allah ilaha illa anta, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.